وسلاممون على موررسلي نوول الحمدور الله رّ العالم او چې کو کو لونه or <těží> tai <těží> <těží> <těží> ترجمه سبق پاتیشیو د ول ماشوم د قرآنی کریم د ختم فصصله کې ننمی او ختم ده دو ختمونه دیخو پا آخیر کبه انشاءاللہ بیا داغی مطالق خبره گو اول خپل سبق وائیو زمانگ دا منز ترجمه سبق چغا حيول الله اوس سولهاتو و توباتو و توباتو باندې بان خبره کېږي کله چې یو منګزار نېنا زن نهقاده باندې کېني کم کلمات او کم الفاظ او کم ٹکی چی وئی اتحییات للہ جبی تو لی بادتنا پاس دا اللہ دا پاردی یعنی تذی جبینا دا مونږ را راکړی دا نو پدی جب و مونږه د الله عبادت کوو دا جب و د الله په کتاب باندې لمده ساتو پدی جب با لغویاتو فضل خبري بے عودو خبري بیکاره خبري ابه نه کوو تا په مون ک مونږ دا الله سره داواده کوو او سولااتو کې مونږ وواایو یا الله منګه بنی بعدتونونه به هم ستا د پااره کوو که دابدنی بعدتونه کاغ د مون سره تعلقخ ساس چا غه روکوو ده کاغ د ح سره تعلق ساتدي چې هغه توافت دی ګ د دي منډي دي پاغې کې کاغ دقرآ سره تعلووق ساتدي چې منګه د خپل کور نه روان شو مدرسې پورې را شو او زمونږ دا بزن د قآې کریم د پاره وکړيږي تړی شي دا په مونږ کې مونږ وایو چې و څلواتو الله زم زماد بدن دا قسمه کړه او کړې دل ستړې کې دل دا استاد کتاب د پاره بې او استاد دین د پاره بې او استاد رضا د پاره بې خوش قسمت انسان بې آغا سن د پمونس کی داوی چې و صلواتو الله زبا خپل بدن کړوم خپل بدن بستړی کوم خپل بدن به استعمالوم استاد آزاد د پارا د کتاب د پارا او استاد عبادت د پارا او هغه بیا هغه وعده بندی عملو مو او وعده چې د الله سره یې کړی د چې وسوالاواتو پریښه باندې اغا خپل بدن کړی خپل بدن استعمالی خپل بدن ستړی کئ الله دې موږ ټوله توفیق راکئ بد قسمت به یې آغې انسان بدبخت بدبخته او دیر بدنصیب بیا آغا انسان اغانارې ناو زنانا چې دغې بدن تړې کیږي بدنی استعماليږي دا الله رب العزت درزانا خلاف دا الله د حکمونو نه خلاف دا الله د مردین نه خلاف دا به با بد به قسمتته انساني لکه منږه چې په دی خپله معشره کې وګورو نو ډیر خلک داسې دي چې غې ب زنونه لا لاسو خپې استعمالږي دا الله د رضاانه خلاف دکهه په مونس کې واو اوس سواتو الله زما دا بدن کڑاو زما دا بدن محنت زما دا بدن کوشش لا تا اخپیخ و زول دا بستا دا پارئی. لیکن چی او انسان یو زنانا اغا طول اورس سر پدیباندی سڑیشی اغا زان سڑی کی چی تا پوست یو کی چی تا چر تتلیوی. وزه خو تللیوم بازار ته تللیوم سړی شوم په خپ باندې مې شو وای ګوره په موځ کې خوطوی چې یاله ز به ړیکوم ځان ستا د رضا دپاره کتاب د پارا او ستا د عبت دپاره دا, دا تا ځان پهڅکې سړیک زې زری شو و د یو بازار یو سر نواخلو د بل سره پورې وګردمډیر غټ کار دی وککوو دا او تاړو د ثواب کار کړه نه تا تعالی دې رپی دا کړي وي تا په مونږ کې تا په مونږ کې دا الله سره ثوابه کړي وا دا شنتی یو زنان نه ځان ستړې کی ځان زری زری کی ترتتل وی يروی زری زری شوم ستړی شوم یو مولارا تچا خو له او چی تا ویزونه کوي ګورې کوي تعويذونه کوي دموناچي سختو لګي ګرځي دموو ملوي دور اتنه تعويذان پدی کې ستړې کو د نبی له سلام صحابه کرام یو صحابي دې حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ رب العزت داغا دا بدن آگا کڑاو ذکر کئی قرآن کریم کی زمانگا استاسو دا عبرت دا پارا قرآن کریم داغا پا بارکی ہوئی چراغ او سڑے پا مند بانده و جا رجل یسعا سورة عبا سکی اللہ رب العزت و یسعا پمند مند راغے و اما من جا یتعا آغا سوک چی راغے تاتا و دی اخپو باندی پمند مند و لی اخپی ستڑی کلی اخپل بزن ستڑی کو لکا تا پتوا چیزو پا کې کیویم و سولواتو تمانا دا بدنی طول عبادتونه هم دا اللہ دي پاردی عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو اپا منسکی داویلیو چی اللہ زبزان ستڑے کوم ستا دا کتاب دا پارا بدنی عبادت با کوم ستا دا پارا نو اللہ رب و تم دا غت تعریف کو چراغه پیرمبر استه خواله دا سړی چې خپل بدن وکړو خپل بدن استعمال کو او پمنده منداراغه خپل استړی شو خپل بدن د الله د عبادت د لپاره استعمال کو دغه یو زنانا دی مدرسې ته راځي درس لراځي او دا ویزه استړی شو دا استړی شو د الله د کتاب د لپاره او دی په وسلواتو باندې اعمالو کو دو شنتی کوشش قران کریم کی د صاحب یسین چمنګ او تاسو اکثر خلک سورت ياسین ډیر زیاد دوی چې سختہ تکلیف راشي وي سورت ياسین ووای دایاسین دا مو داسو کو ثنمونه دا دایاسین هغه چرایو چې هغه خپل بدن قربان کړو د الله د دین د پارا د الله د کتاب د پارا دا ووصف یو عملی نمونه وای قران کریم دا په بارے کی موي وجا من اقصل مدينه رجل يتعى راغید کیلی دا اړخنا دا کیلی دی او طرفنا دا کیلی دی او یو سړی یسعا بمند راغه بل ځان استړې کو د الله دی دا عبادت دا پاړه د الله د دا توحید دا پاړه دا الله دی یو والی د پاره دا ما او تعالی الله یو سبق راکې چې بندا اے مسلمانا اے انسانا تو خوش باور اوس په پا مونږ کې په منځ کې وې وڅولوا ته الله زمو بدني عبادت زبر خپل بدن ستړې کوم د خپل بدن کړهو وکوم چا د پاره الله د پاره خاص دا, دا الله د الله دې کی چې د نن نه بعد مونږ خپل بدن خپل ځان تړې کوو د چا د پاره دا الله د پاره دا الله د کتاب د پاره دا, دا الله د عبادت د پاره صاحب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په بار کې په حدیثو کې تاسو بتاو ته وریځلی چې پموند باندې بووت رېدل راغی د خپل اخته په اوپر په اوپر سي دي دا په وسلواتو باندې هغه عمل کوو دا په ریولي اوپر تی دي ویجی په می زګه اوپر تی دي ټټو لشپا په یو یو رکات کې باغی ولاړو حضرت عثمان غنی رضی الله و بارک رضی چې عثمان غنی سم چې په قران باندې ډېر مېنو د نبی اسلام صحابه کرام مسلمانانو مسلمانو خلیفہ دے دا امیر المومنین دے بادشاہ دے ماسخو تن پیم کی هغه آگے او و نفلو باندے ودر دمانزن آباد یو صحابی وی ما پسی مروس سنیت و تڑو حضرت عثمانی غنی سے قرآن شورو کو دا لفلا میمنا ځه په سیمه مودره دم په ټوله شپه کې په دوه رکاتو نو هغه مکمل قرآن خلاص کو دا عقل کو خپې سړ کې دی په ځان به سړ کې او دا خپې دا الله د عبادت د پاره دا الله د کتاب د پاره وو پړتې دی نن زمن دا خپې د ص د پاره پررسېږي ې پرسېږي کم کار کې پړرسېږي وي خپې و پړرسې دی خپ مې وده شووه وي که نه خپېې وده شوي دي وایيجل دی کوو کهقرآ ته ته ناستسته وي او بیا خپهد شي نو بیا دا په عبت کې شماار ده په سواقې شماار ده او که دګونهاپ او کار کې ستا نو شي نوګنادي وګټو او هغه خپل دیم پیګه داسي کلاچ هغه پد او خپل بدن خپل وجود دی په کیسه استعمال کو نو आवाज کی منغاو یو یا الله رجمه سره غوړای خا دا بار بار چ زایما سرت تاسو د په اولو د پارا چی دا پدې پوښی چې د دې وصل او مطلب څه دی دیرشي درکیم ما ویلو کنه بده می خبره کړي و وصل او بدنې ټوله عبادتونه هم خاص دا الله دا پاره وکاو کله چې ومن گزار په منسکي دا وای نو بدی ګورې ځان په غولوم دي د نن نه بعد ولوجود خپل بدن دا به استعماله و د څه دا پاره دا الله د کتاب دا پاره دا الله د عبادت دا پاره او د نن نه بعد مونږ په مل پترجمه کی ہوئی بازار ته به نزو نه بیلی سرلا ته السلام ویل حول بلا دیله الله مسااج واب غ زول بلا دی الله کو او مخد دی الله ته چې کمم خوخ ونه دي الله ته محبوب دي الله ته چې محبوب دي الله ته خوښ ديغسه دي مسااج دوم جمعتون د الله دی جمعتون د الله ډېر پختي وافغز البلادي الى الله استواقهم او پمخدز مکه پمخدز مکه په دنیا کې د الله چی بدیشي هغه کم زیونه دی وی هغه غ زیونه دی اسواق وا چاغي کې بازارونه نه ای هغه زیونه د الله بدیش عجیب کار دی جمعه تزانو غزي په د وخت الله کور دی جمعه ته زرانه دي ایمان دي جمعه ته زرانه راضي ولا ناراضي زه که چې شریعت معنا کړی دا هیڅ وا په اتنه خطر دا چې کم غوره ژوند دي الته زرانه د دې لپاره من شوي دي چې دلته زکه مرادي چې دلته ته پردي مسئله دا پردے مساله ده نزک زنان زوی تاسو په کور کې منزور کوي تاسو ته به د جمی ثواب ملويږي نو چي د جمعه نه مانه شوي نو بازار ته خو به په طریق اولان بلکل نږدې بازار ته خو په سر کې نږدې جګه بازارونه ده الله بدیش بازارونه ده الله بدون شي کم زیونه ده الله بدې قدرت خبر ده په زنانالته موجوده دا, دا. وری ګره نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی رازی <coughs> نبی علیہ الصلوۃ میرات مہرج پشپہ باندې برا لاڑ جبریل بصراغ نبی علیہ السلام بهر ابوتو نبی علیہ السلام جنتونه ولیدل پلځے ولیدو خپل کورې ولیدو صحابه کرام جنتونه ولیدل باغونه ولیدل میوی ولیدل یا جیبریل نبی علیہ السلام روان کو ایرازه چی تا توزد جہنم و موخم دو زخد تا وخم نبی علیہ السلام تا جیبریل جہنم و خو جہنم و تو خو نبی علیہ سلام مندر دیر ایر را راغلا را را. عذابون و تو خو چې دا گناسو که یا تدازا ملوی گی دا گناسو که یا تدازا ملوی گی نبی علیہ اسلام چھے واپس راغے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بلال سیب تویے بلالا لادشا پا منڈا باندی د مدینی منوری طول زنان راجمہ کا زنان راجمہ کا بی خیر دے وی خیر ندے خیر ندے دے خو زنان راجمہ کم تا خبر آتا کم بلال سیب پتول و کورونو بانے وگر زیدو وی راگانی اوکلی زنانے را جمک لی پردہ و لگی دا غٹا نبی علیہ السلام دا پردے نا دیکھوا اکیناس او نبی علیہ السلام بیان شورو کو او پا جړه جڑا نبی علیہ السلام لی گیا دے جړه جڑا جڑا نبی علیہ السلام لی گیا دے سو ای زنانا ہوتا اے زماخوی اندو میں اندو اے مسلمانانو زنانا ہوتا سو اجدہ چماتاسو پا جہانم کی ڈیری ولی دئین څو چې مات جهنم کې سړی می کم ولي دی خځې مبه کې ډېر ولي دی جنت کې مي سړی ډېر ولي دل او خځې مبه کې کم ولي دی حديث کې راځي په پردې نه اخوا چې کمې زلاله ناشتي وي اغي پچو چغو چغو باندې وځړل دالتي په زورو زورو وځړل چې هغه جړا نبي عليه السلام مو اوریدم صحابو مو اوریدم صحابم نهستي په پردې نه دیو یوزنان اپکی راپا سیدم اگه اوازو کو اید اللہ پیغمبرام دس سو جدم چیتا مانگا کې جاہنم کی دیری ولی دون خطیجی پاکی دیری ولی دی کانا وی او زمانگا گناہ سا دے زمانگا جرم سا دے نبی علیہ السلام و سلام ورطوی ویساس جرم آگا دادے چیتاک سرناللان ټیری ډیری ځات کوی ټیری ډیری کوی ځانانه به یو خیری بره کوي بچو ته خیری ځان ته خیری کله کله به کې باز دا دایتي چې خاون ته اقار کیږي نه دا به ځان ته خیری کوي ما دی خدای وي ملکی دازل کې دا اورې چا ته خاون ته اوري اګل او کله کله داسي و چې خاون ته اقار کیږي نو هغه باندې گزارنه شي کنه په بچو را باندې کی وای چوه چوه نو طورګونه سپېګونه په اوړو باندې راوه درده دروزه به کور کې دا ول شروع شي نو سو د چې تامونږ په جانم کې ويدون نو وي تاسو خیرې ډری کوئ خیرې به کوي که نه په چو ته به خیرې کوي الله د و خ خ کاه الله د پوټي پوټ کاه الله د ټک د لااندې را وله او داسې خیرې دي مه کو اوسې دلته وي نو په تاسو باندې به غونه زیک زیک شي چې تاله د کوونه مونه خیر دا ګوره دې کم دې کې زکړې وی د دې مور په دې غېګه کې د دې مور په دې غېګه کې دا کم معشومانی شومانی دا یاد ساتي او بیا خاص کر چې لور نه راغله مور نه نور ته ځنه کې سبق دې ځنه کې قران دې ځنه کې زبانه پاره چې لور لوي شي اغم په خیر راولګي یې جنې د اخیری تا کم دې زکړې دي نو आवाज کوې دا دې د مور په کې زکړې وی دې چې دې مور مور چې لکانا اغه د خېرو سپیشلسټ ساده هغه په دې کې ډېر تکړه ده هغه ایم بی ایس کوله په دې کې پی ای ایچ ډی ډیګري وته مېلا وه چې د بخېرو کې د نړیواله شله توبه نه زنانہ کم زنانہ چې خېری کوي ځان ته کوي بچو ته کوي او یا څوک پکی ځاسي می بدبخت چې چارګانو ته خېری کوي چارګانو ته چرګانو جذانو سګړي یا غي ته بګي خيره کې سګ پکه چرتا کپڑے په دغې خودي پړی باندې پړی باندې کپڑے ا هاوارش نه هاوا ته بګي مخيري او کی امر وې دا هاوانه راتل کوچی ويما کپڑے کې خودي په پړی باندې لبس وی او هاواراغلا چې له یی راغلا او کپڑے کتر غردولي وسمې ویلک سات مخ کېندري زری زری شوم او اوا د اوا ته دا خيري کوي چرګانو ته دا خيري کوي ځان ته بګي مخيري کوي الله علیہ السلام ویلو تک سرور نه اللان خیرې ډېری کويستاسو خیرې ډېری کوي د خیرونه بره ځان سا خیرونه بالکل ځان ساتې خپل بهچو ته خیرې مه کوئ ولی چې دا وي خص خص دی خدای پاک دی خص خصاص کوه خدای دی داسې کوه خدای دی د ټرک نه د ټرک دلان دی که نه چې سبای له بیا مډ راړ کور ته بیا چې غی وب بعضې دا ثمانه پورې بیا دا ووا وای دا په خپله شو ووي دا دا بی دا دا و, و دا په خپله نګلهته کې د بالا یو ځای کنا نه یو بالاوه دا چا وجرې شو یو ور و د ووج نهمه خو چېرته نور بالاګانو ته پته لږېي ځکه کهد بالااتمان قصان ور ورسو به کلې کې بالاګان د چېي بلا بالامان قصان وره سر نو دا به بیا لور بالاګانو ته زمان هم واخلي نو بیا به زما ب چې تنګه ما به تنګه یغ یو خو به مرړ شو خو د نور به بیا ما ته تنګه ایو چڑه اخیان رو اغوی یه روی داکار بزو کم ها چی کمی بلا با دیر نخصان کهو دیر تاوان او دیر خلکو ته تکلیف رسو و سا اغا بلا لبی غوخا مخوڑاو رو رو رو دعا سلام جوړ کنر و اشنائی و سر جوڑ کلا ها بلا تی ارد ماما وی سنانو مسده وی زمانم ده پخپلا ماما وی سنانو مسده پخپلا پخپل امی نوم ده. بس اغبه چی ده تو جود اغبوتو نوی پخپل اجود بوی هاو آواز بیوتا کهو. یورد دی سڑی زان سرا خاورو تیل ووڑیو. آواغی تی یور بل کو. یوری و تا کو تیل میلی پیو آڑا ولو کان کن که و تاوو. باچه سی. اغیی وور واستو مند اکلی زنگل طرفتا. اغیی وور بلگانو پسی امرا مند اکلاس چی. سیچولوشو ولی چا بلکو وی چا بلکو وی پخپلا اصل کې هغه خاص وړه یادو او داغه نور بلغان مطلب چې دا چې تبخپلا ور واغه دا چا وی دا پخپلا ناغه بلغان او ته چې پخپلا نه بیا گله سکے دا بلا وای شو کنه زمون بچی منو ته خیره کو او بیا خزه جاړی او اسمانه پوره روړی وې نو که څوک ته پوزګ چې دا چا دېلې وې په کار د چې دا پخپلا دا خپلو خپله مې خیرې کوی چې دا ما سره دا کارو شو خیرېمه کوئ پره کرمځکه چېات ته حیا ول الله ک دا راغل که نه ته حیا ولې الله د جببي ټولې بعدتونونه خاص دا الله دپاره به دا جبه الله دی بعدت دپار را کړله دا جبې د خیرو دپاره پارا، د را کړي خیرو دا پارا ندا را کردی جی پتیجی بابا وخت وقت دا خیری کئی آر وقت بدا لی گئی بل سکار بے نہیں که خواقی دا تپوستی او کی که خواقی دا تپوستی او کی چی اپلا نہیں یترو ری یمو ری اگر دا به با زر خیری او کی خدیری بی پاور کیو سیدی دغه دی باور کې پروت یم خدای دې داسې کې خدای دې داسې کې کنځل خیری شروع کی او کله انګور نه چاته پوسوکو که نه یې اخواخی دې څنګه ده ناغوي و ماده خدای دې دې اخلاص کی ماده خدای دې دې بوډاینا اخلاص کی نه انګور ځان لا خیری کوي خواخی ځان لا خیری کوي بس ټول خیری خیری دي د زنا نو اولنه جرم چاگی پا ده جب باندې خیره کئی دا جب سهی نه استعماله تو جب استعمال صحیح پا کار ده جب باندې خیره کول بد دعاگانه خیره بد الفاظ کنزل ویل فکر بیهوده خبره زنان خبریم دیده کئی در شروع شروشه نو کنا یو زوگو او سنگ ما عوض بالله ہوئی و شیطان پدې دیوال تم واو زه کور خو بندو کنه زه خبرې زنا نه او دا الله بندګانو خبرې مکووي زنا نه د پارا د ټول نه زیاتې خبرې کوي پدې جواب اندی دا الله سره وعده وکړي چې اته حیات الله هر منځ کې دی وي اته حیات یا الله پدې جواب به زه خبرې پالتو خبرې و بیا ا بیا د مان نه باندې کې بلکه پمون سکیم خبره کای الله دی معافی را کای پمون سکیم کای ک پمون سکی تی لورته پوسو کی پمون سکی تی لورته پوسو کی چموري په دی انگولي کدي مال گا چا دا دي دا کندا چا و دي ندا ټوخه و کی یا وچا و دي میدا موسیب خبره دی ام اغه مون سدا بدی دی, دی بگی لو زکو وا ده وکلا چې زبا دا جبا به زیا نه استعمالو دا جب بزه صحیح استعمالوم دی جب بزه دا الله عبادت کوم دا جب بزه د الله د کتاب د لپاره او د سبق د لپاره استعمالوم تاسو یقینو کې چې بیا د دې انسان څومره لوی مقامي وروځواله واته بدني عبادتونه په ټول د الله د لپاره د نبی صلی الله علیه وسلام نا زنانو خبره میکوله از زنانو تاسو سيو کو زنانې جاړي هفدي بس ام دا حدیث ما ہوئی که نا اچھا پروام نشتی دا حدیث ما ہوئی که نا چی پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی ما با جہانم کی خذیمی با گدیری حولی دی بس ردی پروام بس گو دا پیغمبر, پیغمبر د خلی دا خبره ده پیغمبر علیہ السلامی بخبل زمانه کې زنانو ته بیانی دا غو سر غم پیدا شنگی پا جڑا شوئی او په دے دور کې دو آزار اکیس کی دا حدیث ما ہوئی خیر خیر دی بالکل سناټه دا چا په ورو پروا نهسته وې څوک دی به یې چټ تاسو به یادې لیکن د نبی اله سلام هغه زمانه هغه زنانو نبی اله سلام او ته سوه د ته تاسو می ولې دی یوه درې چې زنانو می ولې دی و تاسو می و کې ولې دی دا چاته پیغمبر لیا دی په دې کې د نبی اله سلام بی بیان ناتې دي په دې کې د صحابو بی بیان ناتې چې پاک دامه نه کې نه کا شرک نپاکي د بدعات او د دروازونو د رسمنونو د بازارونو ته د ټلو نه پاکي دي او پیغمبر وی سوده چې ماتاسو په جهنم کې ډيري ولي دي اوه ته وو سودانانه بلیږي ااو کنا وي دا وي علیمان وي چې جهنم ته بخژي ډيري دي وای ته بابا کې اول سر کې دي تا په دی حديث باندې عمل کړل تا په دې حديث باندې سمره عمل وکړه ڈواو رئی. چه نبیه علیه صلاة و سلام وینچه یو دنانا خیری دیری کئی. بیم. بیم گنای دادا. گناونه هنورم دیر دی. خدا دباکه دیر غط غط دی. بیم نمبر گنا دا. چه دا ناشکری کئی. دا خاوان. تکفرنا العاشیر. دا خاوان ناشکری کئی. ناشکری سو تو ایمال سره وڈی دی. فارم چې کوی تا مال د اوس پورې خلا خواګه کړی وای دا چینی په دړو دړو پرته ده یو یو تله خورا هر وخت به دی هلکتی هلک به دی خوږي ته چا م نه کړی د تالاس او خپي چاته ډلې دي ځان له خوګه خوګه الوا په خوا وا لټي په خوا سوجی دا مال دا چینی دا خواګه دا د چا دی دا خاون دی کنه دي پترنت چې دا کوم خواګه یا دی. وې جوړه نه وې تا ما نه خو لا خو هغه کړله وای ستاسو اخله تاریخ کله تنه جوه وای دي کې خو زمزګونه نه شي چې ته ماخه تاریخ خوړې او ما کوي تاریخ راوړو سمو سیر راوړو پلان کې راوړو دل سیر راوړو نو چې خو دې تاریخینه دا به خو دی بهر نو دایاب لري چې زران د خپل خواو نه شکرې کوي به سره به زنانه جهنم تږي چر چرد دامه کوي تخاون دا نہ شکري نہ زپکار ټول عمر نبی علیہ السلام ټول عمر یو زنانه سره خاون خيګړو کی و که او کیه ورځ تر ته چلوشي دا په جڑا شروع کی ما وي پدی کور کی خا د ورځ نه ما پدی ورځ کی پدی کور کی خوشالي نه دلې ما پدی کور کی داس نه دلې دی اغه سبانه و بو هر س تین وې سی اغه خيګړي اغه ایثم بیا د دې طبيایات نه ته د خاون برورانې را یاد دی د ما د دوسې ویلو وو دسې ویلو وو د ما د پلانکې وکې د داسې خبره کړی وه دا کړی وو د مچس بچو په مخکې د مور پلارار په مخکې اکثر خه په ملهښ هغوي چې دا خپل خاوان بد خپل ورونو ته وئپللو خیانو ته وي خپل مور پلارار ته ووي کور پهدي ورانشي و دا چا ووي دا په خپله باند کورږي د چا ل ته خپل د خو د لاسه د دی وژه خپل اولا ته خپل به چو وا به چ س باندې تکلیفی ما ته به نه و الله ته ووایه چا ته به الله ته به و خپله خوړ به الله ته وااض الله ته به خپل جړه فراتې اوس خو ته منې ورکړي ته واده شوي پهې بل بلته کېد نه شي تاکه په کور کې کی کنه هم شرم دی و دغا ده خوان با کور که پختانه وی چی جنه وادشوانه ده تداوسیه تو کچه بچیا وست دغا کور ده یا دی گور ده دغا کور ده ده یا ده گور ده ول زینشتی که پده تا مایی چیزا پلار کرا کینم کم پوری بکینه یو اش بکینه دو می اش ده کال بکینه یو دیم کال بکینه مور پلار باې بیا خپلغه به چر بوچ یو لور د کاغه واده شوي نه ده که دا د تلویښتو کام شي خو چې واده نه د مور پلار باې بوج نهوي او یو لور ده که د پېنل و کالو ده کم عمر ده او چې وادهه شووار نه بیا مور پلار برده شوود نه شي تهکه چې دا یو بل کور حسته شوه کور را لاړه زنناانه د خپل خاوننا شکرمه کوي خپل شته صحه باندې په دشته وخت باندې وی الله شکر دې تا نه څوک ته پوځو کی تا خاون تاسو سره څنګه ده والحمد لله ده الله دې روحي رحم خپل خاون خلق ته داسه کارا کوه چې بادشاه ده بده بادشاه ده, ده؟ او بادشا چې خپل خاون خلق ته دغه صفاتونه او کلل دغه صفاتونه دغه صفاتونه چې خلق ته دې خپل خاون بادشاه کارا کو له ته د بادشاه څه شوي با چاخه ده شوئ او کته خپل خاون داسې کو داسې کو داسې کو الله دې معاف وي خاون نه دی وی وي هغه سپه ده نو بیا مخ کې زه خبره نه کوم او بیا سوچ کو چې ته دا چاخه ده شوئ په سوچ کو په خپل بیا خپل ځل ځواب ورکړه زه خبره نه کوم ها وی هغه هغه کو دی سي دي دي خر, خر نو تاسو شوئ ته دا چاخه ده شوئ او خپل ځل لا خپل ځل ځواب او که تا د خپل خاون صفات او کو د دغه شکريه ادا كلا داغه خلقو ته دا، هغه کی دومره صفاتونه نو او تا دا هغه صفاتونه هغه کی دو نو. دو صفاتونه او تا د دوونه دو سه وړکل خلک بمو يره داړه راخه خزه دا خپل د خاون صفات کی سره د دینه چا ګورړې او ناکاره سره دی هر چا ته پته ده چې هغه صحیح نه ده لیکن دې د خپل خاون حق کاری خپل د خاون صفات کي تعريف کي ده لیکن نن نن زمو پزنانو کړه کمې ده اے تنالو دا پتم نشته چې په دې خبره به او په کار به جهنم ته زم اکثر چې وګوري ډېرې کمی خزیبي ډېرې کمی خزی, کم خزی. لکه کم دا ما خو مسلسل درسونه دي کم ځای کې درس کوم زنانو ته درس کوم او چې درس کوم دا غینه باد خړې راشي په غوږ کې را ته وي فصادي وي دي خدو د پکې لګي خبر یوک دی خدو د پکې لګي خبر یوک نو زه پوه شم چې دې غریبم په اړه باندې سورې ده وې جوګنا مه غریبم بس دی دې دې چې بس په وړه باندې سورې سورې ده نو دا یاد لری څومره خوان کئ جو خذا دا د خپل خوان شکریا ده کئ خیال ته ته یې صفاتو نه کئ تعریف کئ اواغه تړې بیا د هر چا په مخ هر چا دوی یې وروي زما ما خزنه ده په تستری کې جنت دي دا په تستری کې جنت او چې دیو وړي خزنه دا سي بدعاملا دا سي بداخلاقا دا سي بدزبانا اي او خپل خاون شرمئزې پځه کله یو زليګه یغدې سي دي بل زليګه یغدې سي یغدې سي یغدې سي شرمئ دا بيزتي دا خپل د خپل ځان کوي قران کوي وي خذا خاون د یو بل جامد لباس ته اون لباس تلګم وانتم لباس تلو نا الله وي تاسو د یو بل جامه لباسې نه چې د خه د خپل خاون بزیتی کوي بد لکه د خپل جامې چې اووبسي کې خپله زیتی په خپله کوي دامه کوئ دا او په من کې ب دا خبره راغلا سبق زمونږ سو وصلواتو اتتو نن په خبره و وصلواتو او بدنی ټولې بعضتونونه به خاص الله دپارهوي خه به د خاون دی اجازت نه بغیر نو وزی بار بلی زمونږ په د معشرهې یو مصیبت, کنا. مصیبت دی نیوی نیوی کنا یو مصیبت خو نه دی موسیبتونه دي چې نوې نوې راواده شي کنا نه نو نوې راواده شي نو بیا دا به شوکې تپوس خ دخواون نه پاکې ته و په پو ته د چې زه پلان کې ته زما مور کرا ځم او د رول کرا زم تپوس وککهه چې مال ت را کوې او که نه او بیا چې کور کې سوختېر شي کنا دا بیا ال راوند راونډر شي دا بیا تکړشي دا دیا دي شي تکړشي بیا تاسو مپوځ د چا نه کوي بس کوم در په لاړه اونی ګرشی ورته تاله لګی دی نهغه ته سوال جواب ګړي دي د گاونډیانو نه بچایي واخلې د گاونډیانونو دا غریب بیا د گاونډیانو ور ټکې شي راځي د ماشوم ته تبو ځکی ماما ويا غ ترور چته لوي څه خبرم چې چرته تلیدا فاطمه پتنی شي تا تا پتنشتی و دیسی ما تم پتنشتی دا او گورا دا چا دا و غریب تا پتن مشتی چی دا ما خدا چا تا تلا دا زنانه دا پار دا کور نبعر و تل دا پا لعنت کشماریگی حدیث که رازیو پا دیبانی دا کانی گتی بوٹی دا دیوالون دا وو اسمان و ملائک پرشتی دا زمکی مخلوق ټول پا دی لعنت و و طول و تخیره کنی طول و تخیره کنی گانان مو اوورئ نهجی و چېره دا خو جا نه کوي جوتهپوس نه کوي نه زه کمهښه ک بوړی ې نه ده بلکل په داملای لای را ټیټشيین دا به هم بابان نه کوي بابا دته تپوس نه بغیر به د چاکره نه دي چې روور کمخورور کم د کم د لور ک دا به تپوس کوي که بابا وله اجازه ووررکو زمونږ دلته هغه قاريسه بغ مورو پاتشي ده اللله قاری ناظم الله صف داغی مور ماشاءالله نور اعمال بم خې که خدای بخې پځې عمل بیم خدای بخې چې تر مرګ پورې دا خوان دی اجازهت نه بغیر د کرم م نه د تلي د ذکر د نور کرن نه د تلي خپل دا خوان دومره حکم پابند لکن نن سببا ننسب کو سړ په کراچی کې او خذا بي کم کې د و خو په کلې کې ده تاجیببابا وایه بي زن نه په کلېکې به د جو علکانو بهونلو دا لر چې سانه آببي اجازت ته د خاون دی اجازتنم بغیر شریت مصره ده چې دخواون دی اجازت بغیر به دا روژه نه شي رژه رژی فلي نفلی عبادت که نه دا به نې چې سوکروته خاونې جاز دیکې خدي د تپوسس نه کوي چې په کم طرف دا لاړه ممهربانی دامه کوئ داان خبر کوي د دی نه دکېته د کوره بهرووتې ستا دله سوپې د چې سومره ګرې ومره قدممونونه اخلی تا د وسط سوالاتو خلاف کار وګو ورې اوس سولااتو کې مونږ د الله سره واده کوو چې الله ز به ستا په هوکم او ستا د فرمبردارې د لاندې به ژون پیروم زما لا س خپې بس زما وجود زما بدن دا به ستا د حکمونو د لاندې استعمالږي نه چې کمه اجازت د پورره بارووه ته د خاوند دی اجازت نه بغیر دا اوس تولواتو د حکم دی د خپو د لاندې کولارهبل لزت دی منه د عمل کولو تووفق را کې او الله زمون د ټولو راځي شي واخرو دا ور لاره ب لالمېل به خسم کېږي